Філіп Кіндред Дік. Чи мріють андроїди про електричних овець? Читає Сергій Оробчук. Розділ 14. «Ми можемо говорити», – запитав Рой, кивнувши на Есідора. «До певної міри». Прісаж світилася від щастя, а Ісідор мовила «Вибачайте». Вона відвела подружжя Беті набік і про щось з ними шепталася. Потім усі троє повернулися до Джона Ісідора, який почувався ніяково. Це містер Ісідор», – сказала Пріс. Він піклується про мене. Слова пролунали мало що не з відвертим сарказмом. І тільки очима лупав. Бачите, він приніс мені натуральних продуктів. Продуктів. озвалася луною імґард та граційно подріботіла на кухню подивитися. Персики. вигукнула вона і одразу взяла миску з ложкою. Усміхаючись до Сідора, вона раз по раз відкушувала шматочок персика і швидко, наче якась тварина, жувала. І її усмішка, не схожа на усмішку Пріс, просто випромінювала тепло, без жодних натяків. І Сидор подався за нею. Вона його приваблювала. "Ви з Марса?" запитав він. "Так, ми втекли звідти". І її голос затремтів, а блакитні очі мерехтіли якоюсь пташиною проникливістю. "У якому жахливому будинку ви живете? Тут більше ніхто не живе, правда? Ну, крім вашого. Ми не бачили тут жодного освітленого вікна". "Я живу поверхом вище", відповів Ісидор. «Ну, а я думала, ви живете разом». Імгард Бетті сказала це не для того, щоб дорікнути, просто висловила свою здогадку. Суворо, але все ще всміхаючись, Рой Бетті промовив. Вони ліквідували Полокова. Та раді, що з'явилася на обличчі Пріс після зустрічі з друзями, вмить розвіялася. «Ще кого?» «Ще Гарландан», – провадив Рой Бетті. Вони порішили Андерса і Гітчелл, а нещодавно Любу. Він говорив про смерті друзів, не би відчував якусь збочену радість, не би отримував задоволення від потрясіння приз. А я завжди думав, що їм не вдасться порішити любов. Пам'ятаєте, я постійно про це казав під час перельоту. Отже, нас залишилося, рахувала Пріс. Троє, звернула Імгерд, передчуваючи щось недобре. Саме тому ми й прийшли сюди, пробасив Ройбеті з новою неочікуваною теплотою. Що гіршим був стан справ, то більше він йому подобався. І Сидор ніяк не міг його збагнути. «О, господи!» – вражено проговорила пріс. «Ви не доручили цю справу одному Нишперсі, мисливцю за головами, на ім'я Дейв Голден?» Імгард була схвильованою, і його губи скривилися від злоби. «Ще трохи, і Полоков укоротив би йому віку». «Ще трохи!» – озвався відлуням рой, і його обличчя розпливлося у широчезній усмішці. «І цей Голден тепер у лікарні», – вела далі Імгард. «Очевидно, вони передали його список іншому мисливцеві за головами». Полоков мало не перешив і того другого. Але він якось вивернувся і деактував Полокова. Потім узявся за Любу. Ми знаємо про це тільки тому, що їй удалося зв'язатися з Гарландом, і він послав свою людину арештувати того мисливця і доправити його до будівлі на Мішен-стрит. Люба зателефонувала нам одразу після того, як людина Гарланда забрала мисливця за головами. Сказала, що все буде добре. Була впевнена, що Гарланд живим його звідти не випустить. Відтак Імкар додала. Та, мабуть, щось пішло не так на Мішен Стрит. Що саме ми не знаємо. Можливо, ніколи не дізнаємося. А той другий мисливець за головами має наші імена?» – запитала Пріс. «Так, гадаю, що має», – відповіла Імгард. «Але не знає нашого місця перебування. Ми з Роєм вирішили не повертатися на стару квартиру. Нам пхали у свій говеркар якнайбільше речей і хочемо поселитися в одній із покинутих квартир поряд із тобою в цьому занедбаному будинку. А хіба це розумно?» Заговорив Ісідор, набравшись відваги. «Всім зібратися в одному місці. Усіх наших вони вже прикінчили», – сухо відрізала Імкард. Вона, так само, як і її чоловік, здавалося, попри своє неймовірне збудження, цілком упокореною. «Та всі вони якісь дивні», – подумав Ісідор. Він однозначно відчував це, але не міг казати на щось конкретно дивне. Так, немов, їхні розумові процеси керувалися якоюсь незрозумілою, лихою абстрактністю. За винятком, хіба що Пріс. А як же вона була страшенно переляканою? Пріс видавалася майже нормальною, майже природньою, але... А чого б тобі не переїхати до нього? запитав Рою Пріс, киваючи на Ісідора. До певної міри він би тебе захищав. Пустолобий? спалахнула Пріс. Я не збираюся жити з пустолобом. І Ніздрі задржала від обурення. Нерозумно бавитися осноба за настільки несприятливих обставин, миттєво відреагувала Імгард. Бо мисливець за головою мене чекає. Він може спробувати розправитися з нами вже сьогодні ввечері. Йому могли пообіцяти додаткову винагороду, якщо він впорається з завданням до. чорт, треба замкнути вхідні двері. вигукнув Рой і пішов у передпокій. Одним ударом руки він захряснув двері, а тоді замкнув їх. Думаю, тобі треба піти до Ісдора, Пріс, а нам зірмою слід облаштуватися десь у цьому будинку, тільки в такий спосіб зможемо собі допомогти. Я привіз деяке електронне обладнання, брухт, яке я зняв з корабля. Поставлю двосторонній жучок, так що ти, Пріс, чутимеш нас, а ми чутимемо тебе. Ще й налаштую сигналізацію на випадок екстреної потреби, щоб кожен із нас міг її увімкнути. Тепер уже ясно, що синтетичні посвідчення особи не спрацюють. Навіть у випадку з Гарландом не спрацювали. Безперечно, Гарланд сам запхав голову в петлю, коли наказав доправити на Мішенстрит арештованого мисливця за головами. І це стало його фатальною помилкою. А Полоков, замість того, щоб якнайдалі триматися, відмислився за головами, захотів із ним познайомитися. «Ми зробимо інакше. Заляжемо на дно». Він начебто ні трохи не хвилювався. Ситуація збуджувала в ньому якусь маніакальну енергію. Думаю, він шумно вдихнув повітря, привертаючи до себе увагу всіх, у тому числі і Сідора. Думаю, існує причина, чому ми всі троє досі залишаємося серед живих. Думаю... Якби той мисливець мав інформацію стосовно нашого місця перебування, то до цього часу вже з'явився б тут. Головне у справі полювання на голови це ота диявольська оперативність. Що швидше мисливець діє, то більше отримує грошей. А якщо він вичікує, погоджувався Імгард, то ми вислизаємо, що ми і зробили. Впевнена, Рой має слушність. Також упевнена, що мисливець знає наші імена, але не знає нашого місця перебування. Педолашна Люба застрягла в опорному театрі «Меморіал війни» на самій видноті. Та ж там її найлегше знайти. Ну, пихатимував Рой, вона сама так захотіла. Думала, публічність її захистить. Ти ж її відраджував, говорила Імгард. Так, погодився Рой. Я казав їй про це, а Полукову казав не вдавати людину з ВПУ. Я також Гарландові казав, що один з його мисливців за головами його і порішить. Як, мабуть, і сталося. Він похитувався на своїх масивних каблуках, а його обличчя світилося глибокою мудрістю. «З того, що я почув, я зрозумів, що він ваш справжній лідер», – заговорив Сідор. «Так, Рой – наш лідер», – відповіла Імгард. «Саме він організував нашу подорож з Марса на Землю», – підкопила Пріс. Тод «Тоді вам краще робити так, як він каже», – у голосі Сідора вчувалося вагання між надією і стурбованістю. Просто чудовий пріз, якщо ви житимете зі мною. На роботі я взяв кількаденну відпустку. Щоб подбати про вас і переконатися, що з вами все гаразд. І, можливо, Мілтові з його неабиякою винахідливістю, розмірковав Ісідор, дасться виготовити для мене якусь зброю. Щось незвичайне, здатне здолати мисливців за головами. Хай ким би вони були. Перед його зором постав якийсь невиразний, плиткий та похмурий образ. Щось біжалісне, що в одній руці тримає роздрукований список, а в іншій – зброю. Що, мов, машина виконує вбивство з байдужою бюрократичною ретельністю. Таке собі страховище без емоцій чи навіть обличчя. І якщо його вбити, то його одразу замінять на іншого, що схожий на нього, мов, дві краплі води. І так триватиме, доки все справжнє і живе не буде знищено. «Просто неймовірно, що поліція не спроможна хоча б чимось зарадити», – думав він. Я не можу в таке повірити. Ці люди мусили щось накоїти. Можливо, вони незаконно емігрували на землю. Адже нас закликають по телебаченню сповіщати про будь-які приземлення кораблів поза межами передбачених законом посадкових майданчиків. А дотримання законодавства – у компетенції поліції. Але й у такому разі ніхто не має права вбивати когось іншого. Це суперечить засадам мерсеризму. «Я подобаюся постолобому», – кинула Пріс. «Не називай його так Пріс» попросила Імгард, і зі співчуттям поглянула на Ісідора. «Подумай, ліпше, як він міг би тебе назвати?» Пріс нічого не відповіла. На її обличчі застигла загадковість. «Я починаю встановлювати жучки», – сказав Рой. «Ми з Імгард залишаємося в цій квартирі. Пріс, ти йдеш до містера Ісідора». Він покрукував до дверей доволі жваво, як на чоловіка з його комплексією, Зник у темряві за дверима, які одразу гримнули і зачинилися за ним. Опісля Ісідор побачив дивне видіння, На якийсь час перед ним постав металічний каркас і платформа зі схемами, батареями і усіляким обладнанням. А тоді знову проявилися нечіткі обриси Роя Бейті. Ісідор відчував, як його розбирає сміх, але силою волі зумів його придушити. Був страшенно здивований. «Людина дії!» – позвалася Пріс, не звідкись би звідки здалека. Тільки шкода, що його руки не дуже вправні та звикли до механічної роботи. «Якщо ми врятуємося, то лишень завдяки Рою», – дорікнула їй Імгард. «Але чи варто?» – мовила прізь сама до себе. Вона повела плечима, а тоді кивнула Ісідорові. «Гаразд, Джон Ісідор, я йду з вами, і ви вже можете починати мене охороняти». «Усіх вас!» – уточнив Ісідор. Урочисто офіційним тихим голосом Імгард Бейці сказала йому. «Хочу, щоб ви знали. Ми дуже вдячні вам за це, містере Ісідор». Ви перший, кого ми тут на землі можемо назвати нашим другом. Дуже люб'язно з вашого боку і сподіваюся, що колись ми зможемо вам віддячити. Вона підійшла до нього і погладила його по плечу. Ви маєте щось із доколоніальної балетристики? Я б хотів почитати, попрохав він. Прошу, Інград Бейті запитливо поглянула на Пріс. У ті старі журнали, пояснила Пріс. Вона забрала деякі речі, щоб взяти з собою. Ісідор забрав з її рук пакет. Відчуваючи, як тілом розходиться тепло, яке може принести лише задоволення від досягнутої мети. Ні, Джон і Сідор, ми їх не взяли з собою з причин, які я вже вам пояснювала. Тод, тоді я завтра піду в біб бібліотеку, сказав він, виходячи у коридор. І візьму щось для себе і для вас по почитати. Матимете, що робити, окрім цього вичікування. Він повів прізь до своєї квартири. Темної, порожньої, затлої та прохолодної. Занісши її пожитки у спальню, він одразу вімкнув обігрівач, світло і єдиний телевізійний канал. «Мені подобається», – кинула пріз, але тим самим віддаленим і відчуженим голосом, як і раніше. Вона блукала по кімнатах, тримаючи руки в кишенях спідниці. На обличчі вираз незадоволення потрохи перетворився на вираз відвертої відрази, що не узгоджувалося з її словесною реакцією. «Що трапилося?» – запитав він виклавши її речі на диван. Нічого. Вона зупинилася біля венеціанського вікна, розсунула фіранки і похмуро визирала на вулицю. Якщо ви думаєте, що вони вас уже шукають, почав він. Це все гарячкове марення, перевила пріс, викликане препаратами, які дав мені Рой. Попрошу. Ти що, справді віриш в існування мислиців за головами? Містер Беті сказав, що вони вбивають ваших друзів. Рой Беті такий самий божевільний, як і я. Відрубала пріз. Жодної подорожі з Марсом, хіба що втеча з клініки для божевільних, що на східному озбережжі, сюди, до Каліфорнії. Всі ми шизофреники з емоційно-психічним розладом, який називається афективним сплощенням. Потерпаємо від групових галюцинацій. Я не думав, що ви кажете правду. Зітнув він із відчутним полегшенням. А чому ви так думали? Вона обернулася і пильно поглянула на нього. Настільки пильно, що Сидор відчув, що його щоки залив рум'янець. рум'янець. То, тому що такі речі не трапляються. У, уряд нікого не вбиває, навіть за найтяжчі злочини. А мерсеризм, бачите, сказала Пріс, якщо ви людина, то ставлення до вас цілком інакше. Неправда, навіть тварини, навіть вугрії, ховрахи, змії та павуки, всі вони недоторкані. Пріс дивилася на нього дуже прискіпливо. Отже, такого не може бути, правда ж? Хіба ви не сказали, що навіть тварини, відповідно до закону, недоторкані? Все живе недоторкане, все органічне, що звивається чи повзає, риє нори, чи літає, роїться чи несе яйця. Вона запнулася, бо в цю мить рой Бетті раптом розчахнув двері і увійшов до квартири. За ним шелестів, тягнучись дріт. Комахи, продовжив він, нітрохи не зніяковівши від того, що підслухав їхню розмову, особливо недоторкані. Знявши картину зі стіни у вітальні. Він почепив на гвіздок невеликий електронний пристрій, зробив крок назад, переконався, що все гаразд, і повісив картину на місце. Тепер сигналізація. Він зібрав проводи, які тягнулися з якогось складного агрегату. Сміхаючись своєю усмішкою, що суперечила його словам, він показав агрегат Пріс та Джонові і Сідору. Сигналізація Оці проводи заховаємо під килимом. Вони виконуватимуть роль своєї рідної антени, реагуватимуть на присутність. Він завагався. Розумної істоти, яка не є однією з нас чотирьох. Закінчив він оптично. Отже, спрацьовує сигналізація. Мовила Пріс. А тоді що? Мисливець матиме при собі зброю. Ми ж не можемо просто накинутися на нього і загризти його на смерть. Цей пристрій, продовжував Рой, обладнаний Пенфілдом, коли спрацьовує сигналізація, він викликає паніку у зловмисника, якщо тільки зловмисник не діятиме оперативно. Страшену паніку. Я налаштував його на повну потужність. Жодна людина не зможе залишатися поблизу пристрою довше, ніж кілька секунд. Така вже природа паніки. Вона призводить до зациклення людини на одних і тих же безладних рухах. Виникає безпричинне збудження, наступають м'язові і нервові судоми. А тоді підсумував. Це дасть нам можливість розправитися з ним, імовірно. Все залежить від того, наскільки він фізично і психологічно витривалий. А як щодо нас? «Сигналізація нам не зашкодить?» – запитав Ісідор. «І справді», – сказала Пріс Рой вибейті, – «вона ж впливатиме на Ісідора». «Ну то і що?» – просідив Рой. І продовжив налаштовувати пристрій. Обидва повискакують звідси в паніці, що знову ж таки дасть нам час для маневру. Мисливи за головами не вбиватиме Ісідора, він не значиться у їхньому списку. Тому його можна використати як прикриття. «Нічого кращого не можеш придумати, Рою?» – різко кинула Пріс відповів він. «Не можу». З -з «Завтра я зможу отримати зброю», вимовив Ісідор. «А ти впевнений, що сигналізація не реагуватиме на Ісідора?» – запитала Пріс. «Ну, зрештою він. Ну, ти сам знаєш». Апарат налаштовано так, що він не реагуватиме на його мозкові хвилі, пояснив Рой. «Тому сигналізація не спрацьовуватиме. Вона реагуватиме тільки на ще одну людину. На ще одну особу». Він сердито поглянув на Ісідора, усвідомивши, що сказав зайве. «Ви андроїди», – здогадався Сі Сідор, Але він уже цим не переймався. Тепер йому було байдуже. «Тепер я розумію, чому вони хочуть вас убити. Він далі він. По суті, ви неживі істоти». Тепер йому стало все зрозуміло. Мислиться за головами, вбивство їхніх друзів, подорож з Марса на Землю і усі ці перестроги. «Не варто мені було вживати слово людина», – мовив Рой Бейті допріс. «Саме так, містер Бейті». Озвався Ісідор. Але що мені до того? Річ у тім, що я спеціал. Вони також до мене ставляться не найкраще. Наприклад, я не можу емігрувати. Він почав базікати, не би, яке чортиня. Ви сюди не можете прилетіти, а я звідси не можу вилетіти. Він трохи заспокоївся. Після короткої паузи Рой Бейті з притиском відповів. Вам би і так Марс не сподобався. Ви нічого не втратили. Мені було цікаво, скільки тобі потрібно часу, щоб ти все усвідомив сказала пріс Ісідору. Ми ж інші, хіба не так? Саме оця інакшість, мабуть, і підвела Гарланда і Макса Полокова, зауважив Рой Бейті. А вони до біса були впевнені, що ніхто нічого не помітить. Люба також. «Ви просто занадто розумні», – проговорив Ісідор і знову пожвавішав. Відчув внутрішнє піднесення і радість. «Ви розмірковуєте дуже абстрактно, і ви не…» Він почав розмахувати руками, його слова спотикалися і падали. Як завжди. «Ех, якби мені такий розум, як у вас, тоді б я запросто пройшов тест, і ніхто б уже не показував на мене пальцем і не казав, що я пустолобий. Ви мене геть у всьому перевершуєте, мені у вас ще вчитися і вчитися». Після паузи Ройбейті промовив. «Усе, зараз сигналізація буде готова». Він все ще вавтузився з проводами. Він досі не розуміє, голос Пріст був різким і колючим, як нам вдалося втекти з Марса, і що ми для того зробили. Інакше ми звідти ніколи б не вибралися про бурмутів Рой Бейті. Біля відчинених вхідних дверей стояла Імгард Бейті. Вони помітили її тільки після того, як вона заговорила. «Думаю, нам не потрібно хвилюватися через містера Ісідора», – переконливо промовила вона. Швидко підійшла до нього, зазирнула просто у вічі. «До нього вони теж ставляться не найкраще, він сам нам розповідав. А те, яким способом ми втекли з Марса, його не цікавить. Він знає і любить нас. Тому емоційна підтримка з нашого боку для нього важить значно більше, ніж усе решта. Вам важко це зрозуміти, але саме так воно і є. Ставши дуже близько до Ісідора, вона знову пильно на нього поглянула. Ти міг би отримати кучу грошей, якби заявив на нас у поліцію. Ти ж це усвідомлюєш, правда? Тоді обернулася до свого чоловіка. Бачиш, він усе чудово розуміє, але все одно нас не видасть. Ви хороша людина, Ісідоре, підкопила Пріс. Ви честь і гідність людської раси. Якби він був андроїдом говорив Рой щиро, то видав би нас поліції вже завтра зранку о десятій. Пішов би на роботу і одразу зробив би свою чорну справу. Мене буквально переповнює захоплення. І Сідорові було важко до кінця повірити у щирість слов Роя. Ми вважали, що тут на землі потрапимо у ворожий для нас світ похмурих людей, що ополчилися проти нас. І він раптом розреготався. Я зовсім його не боюся, мовила Імгард, а мала тремтіти від страху, як осиковий лист докинув рой. «Проголосуємо», запропонувала Пріс. «Ми завжди так робили на кораблі, коли між нами виникала розбіжність у думках». «Гаразд», погодилася Імкарт, «я більше нічого не казатиму. Але якщо ми не скористаємося цією нагодою, то, думаю, більше не натрапимо на людину, яка впустить нас до себе у квартиру і навіть допомагатиме». Містер Сідор просто... Вона підбирала слово. «Спеціал». Закінчила. Пріс.